I september är det kommunalval. Det blir ett ras för Socialdemokraterna som backar fem procentenheter jämfört med riksdagsvalet för två år sedan och åtta procentenheter jämfört med senaste kommunalvalet 1962. Och redan på valnatten resoneras det om vilka konsekvenser valet ska få. Åke Ortmark intervjuar statsminister Tage Erlander om motgången för Socialdemokraterna som inte sedan 1934 haft mindre väljarstöd, 42,2 procent. Vi betraktar inom partiledningen valet som en mycket allvarlig sak. Inte bara allvarlig för det socialdemokratiska partiet, för det är självklart det är mycket i att det är ett jordskred. Utan vi måste ju noga överväga vilka parlamentariska konsekvenser den sån här stad. får. Kan man tänka sig på sikt att socialdemokratin söker en samverkan åt vänster? Det som helt uteslutet. De tre borgerliga partierna, Högerpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet samt kommunisterna går framåt. Fyra nöjda ledare talar i radio. Först Högerns Ingvar Holmberg som efter en lång rad valnederlag konstaterar att det äntligen har blivit en framgång. Ja, vi måste ju se på siffrorna och siffrorna visar en mycket betydande framgång. En framgång i förhållande till 64 självfallet. Men även en framgång i förhållande till valet 62 som vi anser vara betydande. Är ni mycket nöjd med resultatet med andra Ja, vi är uppriktigt sagt nöjda därför att vi hade inte ställt våra mål riktigt så långt som vi nådde. Ja, centerledaren doktor Hedlund sitter också här i studion. Det, var det, det har det tydligen gått bra i det här valet för båda mittenpartierna. Betyder det att mittensamverkan kan konsolideras ytterligare? Det skulle jag tro. Vi tycker det har gått hyggligt för mittenpartierna. Vad kommer den konsolideringen att innebära? Det vet vi inte än. Det ska vi fundera på nu sen vi ser resultatet och kan börja analysera det. Ni tycker fortfarande att det är för tidigt att börja tala om sammanslagning 67? Ja, det är för tidigt än. Men samtidigt bör de som har varit tveksamma inom Centerpartiet nu ha fått sig en tankeställare. Jag skulle tro det. Vi vill att, att eh, eh, enpartiväldet ska brytas. Och man på det sättet ska skapa förutsättningar för större hänsynstagande till skilda grupper i samhället. Och doktor Hedlunds eh, mittenparti, eh, roder professor Olin, eh, sitter bredvid på här i studion och kan tydligen också konstatera en framgång för mittenpartierna. Ja, det är ju det viktigaste att Socialdemokraternas katastrofartade bakslag tydligen beror på att vi har fått ett kraftcentrum i mittenpartiernas samarbete som har medfört en väsentlig framgång för båda dessa partier. Kommunistledaren Herr Hermansson, räknar ni detta val som en framgång? Ja, hur skulle man kunna låta bli att göra det? Vad tror ni att det beror på? Vår framgång tror jag beror både på inrikespolitiska frågor och vår framgång sammanhänger också tror jag med de internationella solidaritetsfrågorna. Sydafrika, Vietnam, U-landsbeståndet där det ställs krav särskilt från ungdomen på en mer aktiv politik ifrån vårt land.